Vox Populi, amb Gemma Rial. Bona tarda, benvinguts una setmana més a Vox Populi. Avui és dia 24 d'abril i es compleixen, per tant, exactament dos anys del dia de les eleccions legislatives a Andorra. I amb aquest motiu hem volgut convidar el líder de l'oposició i, per tant, fa dos anys el candidat a cap de govern pel Partit Socialdemòcrata, Jaume Bartomeu, que és ja aquí amb nosaltres. Bona tarda, senyor Bartomeu. Hola, bona tarda. La primera pregunta avui... Pràcticament obligada. Quin balanç fem d'aquests dos anys de legislatura? Que hem perdut dos anys, que Andorra ha perdut llestimosament dos anys, que les dues Andorres cada dia són més evidents i que, per tant, la gent té moltes dificultats per arribar a final de mes, per tirar endavant la seva feina, les seves empreses, i que, per tant, no anem bé. Uh -huh. No és tan diferent el govern d'Albert Pintat eh, com el que havia estat de Marc Forner, com s'anunciava una miqueta en les campanyes electorals? A veure, diferent sí que ho és, eh? però diferent no equival a la millor. Uh -huh. eh, jo crec que no, no s'ha millorat i, i potser per això hi ha molta decepció al carrer. Fins i tot jo, ja ho he dit alguna altra vegada, estic decebut, no? perquè quan l'Albert Pintat em va dir la matinada de... D un dia bueno, que avui fa, fa els dos anys que havia el missatge i després ho va dir públicament, jo pensava que ha entreurit la lògica conseqüència i no ha estat així per tant, sí que és diferent però jo crec que el partit eh, liberal no ha aconseguit millorar el govern del Mar Fornel, la qual cosa vostè entendrà que em pari aquí, no cal que i es esmercem gaire estona més però si no han aconseguit millorar el govern del Marl Forner vol dir que ja no és allò de la nota necessita millorar no? sinó que, que la situació és complexa, delicada i preocupant eh? Hi ha més o menys diàleg amb aquest govern d'Albert Pintat? N'hi va haver els sis primers mesos ara ha estat molts mesos que no, no hi ha hagut el més mínim diàleg, és més jo crec que és bo de recordar que el que no va fer eh, el Marc Forner en 10 anys ho, ho ha fet l'Albert Pintat amb un any i escaig no? que és denunciar el, el primer partit de l'oposició a la fiscalia uh -huh. i enviar la policia a interrogar el cap de l'oposició a través del fiscal no? imagines quin diàleg podem tenir amb algú que ens vol tancar la presó uh -huh. per delicte d'opinió Precisament en les eleccions justament d'ara fa dos anys es donava un escenari nou, nou almenys pel que feia els resultats dels dos anteriors comicis en els que el Partit Liberal havia guanyat per majoria absoluta, en canvi aquest cop es produïa un 12-14-2 això vol dir que també era el primer cop que el Partit Socialdemòcrata com a tal tenia opcions reals a governar, això ha fet canviar molt també l'escenari i la manera de dialogar o també les forces, la correlació de forces entre tots els partits Sí, i precisament això és el que quan, quan jo parlava de decepció eh... El que ens ha de preocupar és que no es llegeixi correctament els resultats electorals. Des de la, des de la nit que el vaig felicitar, des del debat d'investidura, en repetits debats eh, en seu parlamentari, jo li he estat dient sempre el, a l'Albert Pintat que, com que ell era la força de la majoria relativa, com que ell tenia mm, més consellers que els altres, amb ell li corresponia intentar iniciar una, una nova etapa de govern. Però també li vaig dir que això no s'havia de convertir en un final agònic de cicle i que la tossuderia no els havia de fer eh, encimvellar-se en una situació de, de pretesa victòria electoral que no era aquesta no? i vam estendre-la mal diàleg i no hem rebut Res més que eh, patcades eh, polítiques, no? per tant, jo crec que el resultat electoral mereixia i els ciutadans andorrans demanaven una altra manera de fer i qui té estava en disposició de fer, eh, canviar les maneres de fer que l'ha obert pintat, doncs no ho ha volgut fer. Mm -hmm. a vegades ell diu quan no el sent ningú que no ho ha pogut fer, però en tot cas el fet polític objectiu és que no ho ha volgut fer. Entrarem en totes aquestes qüestions que vostè ara apuntava. Primer de tot, deixem que li pregunti però com afecta la situació actual política el fet que el Pla i el CDA segle XXI no hagin arribat a un acord després de mesos i mesos de festeig. Doncs, miri, paradoxalment afecte en el fet de que ens torni a la nit de fa dos anys. No? Uh, això permet evidenciar que l'Albert Pintat no té majoria, això permet evidenciar que l'Albert Pintat no vol plantejar una discussió seriosa ni un pacte seriós amb cap altra força política que no sigui les feudalitats internes del pla, i a partir d'aquí eh, es va veure el dia del debat del pressupost, és a dir, Andorra té pressupost avui perquè els consellers del CDA segle XXI es van abstenir. Per tant, qui ens diu si Andorra tindrà un pressupost amb un govern monocolor de govern pintat pel prop exercici, no ho sabem, no? Podria crear una aliança contrària, és a dir, del CDA segle XXI amb vostès? Ja han hagut converses? No, miri, eh, nosaltres, en primer lloc, no, no, no, converses no n'hi ha hagut, eh? No es pot fer una altra composició de majoria parlamentària, que no sigui un acord general i un pacte d'Estat... Suman 12 eh, més dos que farien 14 igual que els 14. Però es pot bloquejar. Es pot bloquejar, però nosaltres no estem per bloquejar. El, el primer secretari del, del nostre partit del PS i jo mateix hem dit repetides vegades que el que entenem és que les legislatures s'han d'acabar. No? Uh -huh. Però aquell que té majoria relativa ha de posar les condicions perquè les legislatures es puguin acabar en raonables condicions de governabilitat i ara no és el cas no? per tant, es pot bloquejar mm, a veure, la tossuderia del, de l'Albert Pintat i de la gent que l'envolta pot arribar a bloquejar la situació en, en, en la llei d'inversió estrangera, per exemple no? perquè aquí passarà dues coses uh, o bé l'Albert Pintat abandona el moll de l'os aquest que era innegociable o bé mm, si se a segle XXI manté el que havia dit, no li votaran. Uh, aquesta llei, i com que nosaltres tampoc la votem i ja, ho, i, i ja ho hem dit per activa i per passiva doncs aquí sí que hi pot haver un bloqueig uh, Vostès no la votaran uh, tot i que encara, per exemple, no se sap quines són les esmenes i les modificacions que hi pugui haver? Votaran en contra de totes maneres? La llei d'inversió estrangera és una mala llei, és una llei destinada a favorir l'especulació i fins i tot el blanqueig de diner a dins de diverses activitats a dins d'Andorra, és una llei que vol vendre sectors sencers de l'economia andorrana a l'especulació internacional nosaltres vam fer una esmena a la totalitat i recordarem aquí que no vam fer cap esmena a l'articulat no vam fer cap esmena a l'articulat perquè teníem que és una llei que el, el seu concepte mateix de la manera que la vol tirar endavant l'Albert Pintat i la gent que l'envolta doncs no és bo per Andorra i per tant aquesta llei nosaltres no la vam votar no l'hem esmenat i no la votarem uh -huh. Una llei que la setmana passada teníem assegut aquí on és avui vostè doncs Albert Pintat i que es mostrava en canvi optimista amb aquesta llei deia que bé, que sí, que s'hauria d'esmenar d'alguna manera però que ell confiava en que quedés finalment aprovada Bé, si té si si 15 vots, doncs bé, li hauran aprovar, entre, entre aquests 15 no n'hi haurà cap del, del grup parlamentari que jo presideixo, eh? Ens agradaria també perquè ho expliqués una mica els nostres oients, ja han fet una petita sintesia, però que expliqués quina és la posició en aquest cas del Partit Socialdemòcrata, ja que aquests dies es parla tant de l'obertura econòmica i la llei doncs, de que entri capital estranger. Quin és la postura en aquest sentit? Quina és la proposta que farien vostès? No, la, la proposta del Partit Socialdemòcrata i de l'Alternativa, que encapçalo està al el programa electoral de l'Alternativa i, per tant, els ciutadans el van tenir una clara proposta política en les eleccions del 2005 que si faig un parèntesis brevíssim els liberals van dir que farien una cosa i amb aquesta llei n'han fet una altra que no estava al seu programa no? nosaltres ens volem a costa a Europa volem introduir més transparència en les relacions econòmiques i volem una, una positiva aportació de capital a l'estranger des de la transparència i en aquells sectors que el país necessiti no en aquells sectors en els quals algú, per dir-ho gràficament hagi decidit de fer un pelotazo sinó en, el, en aquells en els quals les petites empreses, els professionals andorrans ho necessitin, per tant estem a les antípodes de la llei del senyor Pintat. S'han reunit amb la patronal, tant amb la CEA com les petites i mitjanes empreses que són doncs, dos dels grups que oposen afrontar l'oposició a aquestes lleis. Sí, però ens hi vam reunir abans de les eleccions i ens hi vam reunir després i amb des de aquests dos anys ens hi hem reunit diverses vegades i amb altres sectors professionals també i em sembla que, que és demà que m'he de veure amb l'associació de gestors immobiliaris també no? Nos nosaltres ens reunim amb, amb tothom, ho fem sovint no només quan hi ha campanya electoral i ho fem per escoltar i per donar una Proposta alternativa, perquè nosaltres estem preparant l'alternativa del govern nou i no ens limitem només a criticar, sinó que tenim en tots els àmbits d'actuació, jo diria, de, de, de mala actuació del govern del senyor Pintat, nosaltres tenim propostes concretes re, per redreçar la situació. No? Per tant, és preocupant que la, la Confederació Empresarial faci una carta com la que va fer és doblement preocupant, primer perquè demostra que el senyor Albert Pintat que no té majoria parlamentària que té, com a mínim una fortíssima discussió dins del seu propi partit a més a més, no té cap suport de l'empresariat no cal que digui que dels sindicats no en té no? a partir d'aquí, doncs clar, la Confederació Empresarial ha anat molt lluny en aquella carta, tan lluny que jo crec que també li hem de dir que no és el bon camí, no perquè qui ha d'influir decisivament en l'orientació política i econòmica del país són els ciutadans quan van a votar i elegeixen uns consellers generals no, no, no hi ha poders fora de la Constitució i la carta de la sede en algun paràgraf sembla venir a dir que qui ha de decidir l'orientació econòmica no és el Consell General sinó la Confederació Empresarial i amb això estic segur que no volien dir això però llegint aquella carta a mi em va preocupar un paràgraf on semblava que el, el, el nivell de decisió de, de l'estructuració econòmica del país ja no era el Consell General, sinó que eren els poders fàctics. No? Uh -huh. Parlava ara vostè també ha tret el tema dels sindicats que no estan d'acord amb el govern pintat precisament costa l'1 de maig, la data en què s'ha promès doncs, que hi hauria aquests textos sindicals sobre la taula, de fet aquest migdia el ministre de l'Interior els presentava públicament, suposo que després els hi faran arribar a vostès, però Albert Pintat ja ha anunciat que no agradarien massa aquests textos. Bé, és que clar, jo el ministre de l'Interior, que lo mínim que podem dir és que no passa per un dels seus millors moments, últimament li fan fer tots els papers de l'AUCA, no, pobre? Mm, clar, en quin sentit té presentar avui al migdia uns textes que l'Albert Pintat ja ha explicat al representant de la, de la Confederació General dels Treballadors de Portugal, a l'USDA i, i a, tots, a, a tots vosaltres, els mitjans de comunicació, uns textes que ja ens ha dit que no agradaran ja ens ha dit que es mantindrà l'acomiadament eh, sense causa i on ens et diu que, a més a més, el, el dret constitucional a la vaga, que és a l'article 19 de la Constitució, tampoc el pensen recollir. Per tant, doncs, jo crec que anem a una nova demostració del que deiem fa uns moments. No? no hi ha cap voluntat de dialogar amb ningú. Mm -hmm. és a dir, aquí es va al, al sistema de l'ordeno i mando, i aquí no es governa sinó que s'intenta manar, perquè jo diria que tal i com va l'edifici administratiu, sovint em sembla que allí no mani ningú. No? Mm -hmm. Precisament aquest tema, el de l'acomiadament lliure i el que no es contempli el dret a vaga són els que s'estan criticant més, ja des dels sindicats que no veuen, doncs, acceptades les seves principals reivindicacions. Sí, jo entenc que els sindicats es queixin, és normal, i entenc que estiguin decebuts perquè també amb un esforç jo diria envejable i elogiable de tolerància s'havien volgut creure el que l'Albert Pintat havia promès quan ningú no li demanava fa uns mesos com va venir el, el representant de la Confederació Europea de Sindicats, el Cândido Méndez, no? Va agafar un compromís que ara no compleix, no, no, no és la primera vegada, no? Però és que ells que s'ho van creure, els sindicats d'aquí, ara ara queden absolutament eh, desencisats i decebuts, i jo diria que indignats. Però és que amb la part que nosaltres ens toca des de l'Alternativa, i especialment als socialdemòcrates, el que no podem acceptar és que aquestes alçades de curs no llegint bé el resultat electoral volent reforçar la fractura social, que nosaltres entenem que és el que s'ha de fer és reduir i, i millorar les relacions socials en aquest país, el que es vulgui fer és fer unes lleis que no respecten la Constitució. És que a mi em sembla enorme del que l'any 2007 estiguem parlant d'aquestes coses. Mm -hmm. En aquest sentit, què farà el Partit Socialdemòcrata Presentaran una llei alternativa? Nosaltres tenim pràcticament enllestida una llei alternativa al, a la qüestió de les relacions laborals uh -huh. és a dir, a un, una de les tres lleis estem acabant de preparar el, el primer esborrany d'una llei que ha d'afectar les relacions de treball en relació a la, a la salut i per tant a la seguretat en el treball i després la llei de llibertats sindicals anem una mica enrederits però jo crec i fi, per això treballarem perquè d'aquí a l'estiu és a dir, abans de les vacances de l'estiu ho tinguem enllestit, no? concretament la primera setmana de maig, coincidint no, no perquè ho haguem volgut així, però per tant la setmana de l'1 de maig aquella setmana tenim un, una reunió de treball amb un professor expert en relacions laborals que ens assessora per acabar de mirar els, els textos que estem fent. Quan els tinguem enllestits els passarem als sindicats i els presentarem a, a debat parlamentari al Consell General. Uh -huh. Fa un momentet parlàvem del ministre de l'Interior i Justícia, que de fet avui doncs, està presentant aquests textos de les lleis anomenades sindicals, dels tres textos de llei, però s'ha vist involucrat fa, no fa pas gaires dies, en tot aquest tèrbol succès de la control de les trucades telefòniques. Ens agradaria saber, ja hem sentit en altres ocasions, però volem aprofitar aquí una altra vegada per parlar-ne una mica de la postura del PS en aquesta, en aquesta situació. Bé, bueno, efectivament ja, ja ho hem dit en diverses ocasions, aquesta és una situació molt preocupant perquè venim d'una situació de, de, de llibertat vigilada perquè abans de la Constitució a Andorra hi havia una democràcia que jo havia definit moltes vegades com ortopèdica en el sentit que teníem eleccions, fins i tot havíem aconseguit tenir un govern però el govern eh, no podia tirar endavant determinades polítiques perquè les, les controlaven els coprínceps i el Consell tampoc podia legislar en tots els àmbits. I la llibertat personal dels ciutadans estava subjecta a caució i hi havia un sistema de vigilància de, de, de les persones que no era normal en un estat de dret Bé, però la Constitució sembla que no ha passat per tot arreu, no ha passat en moltes mentalitats i no ha passat a la direcció de la policia per exemple, que és una direcció que està ancorada en l'etapa preconstitucional, que es pensa que es pot dirigir la policia com si s'estés en un règim autoritari i Andorra no és un règim autoritari per molt que el cap de govern, com li he dit abans enviï al fiscal instruccions perquè s'interrogui el cap de l'oposició a veure si se'l pot assustar no? Nosaltres ni ens assustem ni ens assustaran i no podem acceptar que els periodistes, els professionals que feu la vostra feina, que és informar i que la Constitució us emparen en aquesta feina doncs quan telefoneu a qualsevol dirigent polític surti allí registrat sense si ens heu telefonat o no, per exemple, perquè això però molt que haguem de tornar a dir perquè sembla que aquí eh, no hi ha delicte, entre cometes perquè no ens escoltaven que només registraven les trucades. Uh -huh. Miri, jo no puc suportar, com a dirigent polític, que si vostè o un altre professional em telefona aquesta tarda a la meva oficina parlamentària, després la policia, el ministre de l'Interior i el senyor Pintat llegeixin una relació de trucades on després poden deduir que si vostè o un altre professional dona determinada informació, poden arribar a conclusions de que si jo he dit o jo he deixat de dir el que jo dic, ho dic als micròfonos quan em deixeu i ho dic als mitjans de comunicació o ho dic al Consell General. I això és la Constitució. Per tant, aquí ja fa masses dies que en aquest tema de les escoldes algú hauria d'haver dimitit políticament. I també he dit, i em repetiré ara, que és inadmissible, jo diria escandalós, a més, inadmissible que es vulgui fer portar els neulers a la Vall de Moreno que jo crec que feia la seva feina i que si no, tampoc em pertoc a mi de dir-ho, als que se sentin perjudicats per la seva actuació ja tenen vies de recurs i de defensa i el Consell Superior de Justícia, a part de ser una agrupació d'antics militants del Partit Liberal, hauria de demostrar que serveix també per regular una mica l'activitat de la justícia fins avui no ho ha demostrat, només és insisteixo, una agrupació de militants del Partit Liberal tot això per dir-li que el director actual de la policia ja fa dies que hauria d'haver estat cessat i si el ministre de l'Interior no pot cessar el director de la policia, doncs potser s'hauria de plantejar la dimissió abans de que s'acabi la llista de consultats pel senyor Pintat i al final algú acceptarà igual potser el cessaran. Jo crec que podria fer-ho millor i és decidir d'una vegada que aquest director no pot ser director de policia en un sistema democràtic. Mm -hmm. Precisament fent al·lusió a això dels canvis ministerials la setmana passada Albert Pintat deia que no descartava coincidir amb els dos anys de govern per tant d'aquí un parell de mesos fer una remodelació de l'executiu Bé, això és una facultat, una competència una atribució i una responsabilitat del cap de govern jo no li discuteixo, no li discutiré i a mi el que em, em preocupa i el que em toca discutir-lo i li discuteixo és el que li he dit fa una estona, no? Clar. per remodelar el govern primers hauria d'explicar que té majoria suficient per governar si no, miri un Consell no ho toqui més això, de vagi fent vagi fent-la viu-viu i deixi-ho estar si vol remodelar que remodeli però mirin, les institucions no es dignifiquen amb aquest lamentable espectacle que tothom es telefona l'un a l'altre per veure si li han ofert ja al Ministeri de Justícia Interior o no li han ofert i tothom diu que no l'ha acceptat i l'altre dia que hi havia un acte al qual vaig assistir en el qual el jutge Casadevall presentava el llibre força interessant, per cert, sobre la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets de l'Home, clar, hi havia tal densitat de presumptes possibles ministres eh, de Justícia i Interior eh, per cadira quadrada que feia fredat, m'entén? Això, això no dignifica les institucions, a part que, ja ho he dit abans, deixin una situació insostenible a l'actual titular de la cartera, perquè tothom veu que l'Albert Pintat li ha retirat la confiança que no... jo crec que el, el govern d'Andorra no es mereix eh, aquesta degradació que la policia no es mereix aquesta degradació i que la justícia no es mereix aquesta degradació Un altre dels temes que estan fent córrer forces, rius de tinta i pàgines els diaris és el del cas Valora vostès al Consell l'altre dia m'han dit que no descartaven en algunes accions sobre aquesta qüestió Miri, el, el cas Valora és paradoxalment un cas que demostra que en aquest país no es governa. No? no es pot dir, seriosament, que les institucions ja faran la seva feina i jo, govern, me'n rento les mans com el Poncio Pilatos. No es pot dir. La, la llei de, de, del règim disciplinari del sector financer, que igual que jo me la conec se l'ha de conèixer o se l'hauria de conèixer el senyor Albert Pintat, és una llei que dona unes competències clares al govern. El govern no es pot inhibir com tampoc pot fer el que li vaig fer greus al ministre de Finances d'haver fet. Una cosa és inhibir-se, que no ho ha de fer, uh -huh. i l'altra cosa és envair eh, l'àmbit de l'actuació judicial i fer una reunió per pressionar el, el, a la vetllia en, en, en, en un muntatge atípic aquest també absolutament preconstitucional. No? El cas Valora està posant en, en seriós perill i cada setmana que passa doncs el perill augmenta, la credibilitat internacional del sistema financer Andorra. A nosaltres això que és el que ens preocupa perquè nosaltres estem per consolidar, per reforçar i per donar encara més activitat al sector financer Andorra. I com que nosaltres som uns defensors del sector financer Andorra, no entenem com el govern pot dir seriosament que ell no té res a dir en aquesta qüestió. Hi ha molta dir en aquesta qüestió. El govern hauria de ha aconseguit que l'INAF respectant els drets de la defensa hagués tancat ja l'expedient sancionador i per tant el govern s'ha de mullar aquí i s'ha de mullar en un sentit clar i contundent no? que entenc jo que hauria de ser retirar l'autorització que està financera i que, i que es resolgui la qüestió per la via d'una administració i, i que delimiti responsabilitats i que sobretot les persones que de bona fe van creure en el sistema finançant d'Orrà vegin que algú els hi respecta els seus drets parlant de temes financers la consideració de paradís fiscal a Andorra continua fent-li mal, continua afectant a la credibilitat de cara a l'exterior i és un tema en el qual, per exemple, l'altre dia Albert Pintat també ens deia aquí mateix que amb l'aprovació si s'aprovaven doncs, aquestes lleis econòmiques que ells havien plantejat doncs s'eliminaria aquesta consideració de paradís fiscal d'Andorra ja, si vostè m'ho diu jo m'ho crec que li va dir això però si va dir això el que em sembla que no s'ho podia creure quan ho deies ell, i m'explico. Eh? Eh, ell i jo i molta altra gent sabem que eh, si s'aproven aquestes tres lleis l'etiqueta de paradís fiscal no es mou ni un mil·límetre. I per si no ho sabia va venir aquí el ministre d'Afers Exteriors del Govern d'Espanya i va signar una declaració la que ell va signar, no la que segurament li hauria agradat al senyor Albert Pintat que signés la qual diu resumeixo molt, molt ràpidament no? diu, bueno, aquestes lleis econòmiques que m'han explicat sembla que van per un camí de modernització de l'economia andorrana molt bé, quan estiguin enllestides ens les mirarem i després veurem si es pot arribar a plantejar un conveni de doble imposició amb intercanvi d'informació. I per si hagués passat desapercebut, que segur que per vostès no els en va passar, recordarem que per primera vegada el govern d'Andorra, perquè al costat del, del ministre Moratinos també i firme, el govern d'Andorra accepte, en una declaració institucional que hi pot haver intercanvi d'informació administrativa quan s'han passat L última legislatura eh, de govern del senyor Marc Forner, i aquests dos anys diguent que mai, mai dels mais acceptarien l'intercanvi eh, d'informació per la via administrativa que havia de ser per la via penal i de la batllea. Això ho han firmat ells fa quatre dies, no? I aquesta declaració on ells tornen a no respectar el seu programa, tampoc ens garanteix aquesta declaració que sortirem de la llista de paradisos fiscals. Per tant, insisteixo, què més voldria jo que Andorra desaparegués de la llista de paradisos fiscals? Però s'han de fer uns deures, la llista és clara, nosaltres els hi vam tornar a recordar que també anem a Madrid de tant en tant i nosaltres vam estar al Ministeri d'Economia i Finances, a Hisenda, el mes de gener d'aquest any i allí ens van tornar a dir que molt bé, que d'acord, però que tot el que havia dit aquí a la premsa el senyor Albert Pintat tornant de Madrid no es corresponia a la situació real de l'expedient, per dir-ho i l'expedient és que Andorra ha de canviar moltes més coses que una llei d'inversió estrangera per poder sortir de la llista de paraïsos fiscals. Continuarem parlant ara de tot això amb vostè, senyor Jaume Bartomeu, també doncs, de les relacions que el PSM manté amb el País Bahí, evidentment pel fet de que estan a la mateixa internacional i el mateix partit pot mantenir una sèrie de contactes que després ens agradarà que ens expliqui. Fem una petita pausa pel flaix informatiu de a les dues i tornem de seguida. hem conversant avui amb el líder de l'oposició el senyor Jaume Bartomeu abans de fer aquesta pausa pel flaix informatiu estàvem en el punt de les converses que mantenen periòdicament i regularment doncs, amb els companys del Partit Socialista d'Espanya, ens agradaria saber com estan aquestes relacions i també a través de l'intercanvi d'informació que vostès mantenen doncs quin és el concepte que tenen d'Andorra i de les relacions que tenen amb el govern andorrà a veure si és que efectivament... es pot dir -ho. Home, hi ha coses que es poden dir, sí. N'hi ha que no, no? N'hi ha que no seria responsable de, de dir, eh? No és que hi hagi res amagar, però... A veure, la, la primera evidència és aquesta, no? Som membres de la mateixa família política internacional, estem junts a la Internacional Socialista, estem junts al Partit dels Socialistes Europeus, i tenim molt bona relació més personal de fa anys amb diversos dirigents tant del PSOE com del PSD, com, com del Partit Socialista francès també, no? I, I a partir d'aquí, clar, governar un país com està intentant fer, amb moltes dificultats, n'hem parlat abans, l'Albert Pintat, llegint malament el resultat electoral i no entenent, ni admetent, ni respectant que nosaltres, a part de ser l'alternativa de govern, som una força política coneguda i respectada i escoltada fora de casa... És un error garrafal que, que Andorra, fins i tot, el podria, podria païr malament. Si nosaltres fóssim uns irresponsables, que em permeto dir, eh, sense voler ser petulant, que no ho som, i m'explico. Jo li vaig oferir clarament a l'Albert Pintat la mà en el diàleg, i dins d'aquesta mà estesa hi havia la voluntat de donar suport a diverses polítiques d'estat, que evidentment havíem de concertar aquí, precisament mercès a la nostra bona relació política internacional i personal, insisteixo, i personal, amb, el, amb dirigents del govern d'Espanya i del govern de Catalunya en l'anterior etapa del Pasqual Maragall, que per cert el vaig saludar a Barcelona, eh, i actualment del, del José Montilla. No? L'Albert Pintat no ha volgut acceptar la mà estesa i es pensa que pot tirar endavant determinades actuacions no solament no parlant amb nosaltres, que no hi té cap obligació, perquè la política exterior del govern d'Andorra l'ha de portar al govern i mai l'hi he discutit, però fins i tot intentant fer allò que en castellà diuen, i no ho sabria traduir, ninguneando al que som el PS. clar, s'ha equivocat d'una manera estrepitosa i jo crec que ha rebut unes quantes lliçons de que així no, no va lloc i aquí em paro, per això hi ha coses que es poden dir i coses que no es poden dir jo m'estimo més no dir res més però quasi sí. a mi no m'agradaria en ser cap de govern i que em, em rebessin un dilluns i que el dimecres ja anés el cap de l'oposició i que jo, cap de govern s'ha deixat públicament evidenciat que amb el cap de l'oposició quasi no m'hi parlo, i a més li envio la policia. No m'agradaria que em passessin aquestes coses pel meu país, eh? no pel meu partit. Parlava ara vostè de la qüestió del diàleg. Un diàleg que S'ha fet efectiu només, i precisament coneixíem ahir els resultats en la roda de premsa que van fer de presentació de les anomenades Llei de la Cas. Ahí es presentaven i s'explicava una mica quin era l'acord al qual havien arribat les tres formacions amb representació parlamentària, però que, per contra, no s'ha pogut extendre a cap altre àmbit de les qüestions que afecten i afecten seriosament el, el país, i això és preocupant. Mol preocupant, molt preocupant. Jo, em sap greu que aquesta entrevista estigui anant tant per la via de la preocupació, però és que això a nosaltres ens preocupa. I ho he dit en seu parlamentari, encara no fa gaires dies, li vaig tornar a dir al cap de govern que la nostra mà sigui estesa i oberta. I, mira, li ara que aquest mes d'abril, em sembla que era el dia 11, ens vam veure una llarga estona, el cap de govern i jo i com que hi ha aquesta situació de, de falta de diàleg per primera vegada li asseguro que és per primera vegada la meva agenda mm, semanal no hi figurava aquesta entrevista perquè jo tampoc tenia cap ganes de crear o generar falses expectatives no? Bé, vam, vam parlar molta estona per tant es pot dir que vam dialogar no? jo no sé si això aportarà gaires resultats no? soc molt escèptic amb tot el que li acabo de dir Uh, sapiguent ara que li dic que hi va haver aquesta trobada, vostè entendrà que soc molt escèptic, no? però per, per mi no es perdrà. Es va plantejar però en aquesta trobada que vam tenir vostès dos doncs, parlar de temes que afectin doncs, a, a l'Estat o temes que oh, sigui oh, és... necessari un pacte d'Estat? A veure, jo vaig intentar només parlar d'això, no? El problema és que jo crec que l'Albert Pintat encara no tret totes les lliçons del que vostè preguntava al principi de l'entrevista que és que les seves negociacions amb CDS segle XXI han fracassat i ara ja no tornaré a analitzar que ja li ha fet abans uh -huh. perquè penso jo que tampoc hi era en què han fracassat no? Bueno, clar, hi ha dies on li sembla que encara pot recomposar la, la, la relació i que, per tant, com que encara pot, o ell creu o aspire o, o té algun indici de que pot dir que 14 més 2 poden fer 16, que li sembla que pot tirar endavant i que, per tant, això de, de les converses d'Estat, pues, de tant en tant eh, parlem, però no les vol fer. Jo, jo vaig dir el dia del debat d'investidura fins al diari de sessions, jo tenen tots els ciutadans andorrans perquè els, hem, els hi vam enviar a casa seva, un discurs on deia que ni sumant 14 més 2 es podia fer res de positiu en aquest país a la vista del resultat electoral si es volia arraconar allò que representàvem i representem els 12 consellers generals de l'alternativa estem disortadament i per això he dit que han perdut dos anys en aquesta situació ens vol arraconar i nosaltres tenim una força importantíssima dins del Consell i tenim la majoria social, no li agrada això al senyor Pintat, però la tenim i li diré més, cada dia és més evident que la tenim perquè a mi mai m'havia parat tanta gent pel carrer, parlant-me moltes vegades en una llengua que disortadament perquè vol dir que no estem fent bé la integració no és la nostra i dient-me que ja n'hi ha prou i que Andorra necessita un canvi no? per tant la majoria social no la té el senyor Albert Pintat al seu costat ni els empresaris li donen suport en aquesta trobada li va oferir doncs, o li va obrir les portes al diàleg en algunes qüestions no, li vaig recordar que continuaven obertes però que s'acostava l'hora de prendre decisions no? i que en tot cas jo el que tampoc estic disposat perquè els ciutadans m'han posat al lloc que estic per treballar a perdre més el temps en converses informals que no porten al lloc no? per això tampoc la, la van publicitar Uh -huh. Algun tema concret que ens pugui explicar que va sortir o que de quin ha sortit algun possible acord? No, no, és que vam parlar de tot i no vam aclarir res perquè ens entenguem no? mm. Són periòdiques aquestes trobades? No Van ser periòdiques fins que el senyor Albert Pintat les va tallar I, i serà la quarta vegada i prometo que no en tornaré a parlar més que li dic que les va decidint que ens havíem de parlar a través de la fiscalia i la policia no? uh -huh. però abans ens veiem cada mes una altra qüestió que li volíem demanar en el, en el Congrés que van portar a terme, vostès fa poc, una de les propostes que va sortir i és un tema que ara se n'està parlant molt, no sé si perquè s'acosten a eleccions, de la reducció dels anys per obtenir la nacionalitat. En aquest cas, vostès proposaven, o proposaran que siguin 15. També hi ha un altre tema obert aquests dies que plantegen els Verds i també em sembla que alguna secció o d'algun comitè parroquial del Partit Liberal i és que en les eleccions comunals puguin votar els residents amb certs anys de, al país. Mira, aquest, si ja ha temes d'Estat, aquest n'és no? A part de convicció personal i política, de cada força política. Nosaltres plantegem la qüestió de la reducció, ho teníem ja al programa del 2005, els liberals que ara diuen el que a em sembla una barbaritat i de seguit ho comento, no ho tenien al seu programa, nosaltres ho teníem. Vaig llegir, però com que tampoc tinc el text no ho no, no voldria fer perdre aquí a ningú el temps, que feien qualificatius sobre la nostra proposta de ser si era estalinista o no sé què Clar, jo vaig de sorpresa en sorpresa, no? he descobert ara que el Consell d'Europa deu ser un organisme continental estalinista no? que es devia crear per defensar a les teories de Stalin no? perquè la nostra proposta és un conveni del Consell d'Europa Per no? tant nosaltres sabem del que parlem i sabem quin terreny trepitgem que els residents puguin votar o que ciutadans puguin votar en unes eleccions sí, en les altres no que puguin votar és a dir, que tinguin sufragi passiu però no actiu, que no puguin ser elegits hi ha una eina bàsica que ens permet funcionar i sé aquí ara, vostè, vostè i jo també, que es diu Constitució. N'hi ha que no la coneixen, ni ha que no se la llegeixen, n'hi ha que s'estimarien més que no hi hagués sigut mai. I d'aquests tres tipus de persones, neixen part d'aquestes propostes que estem recomentant comentant vostè i jo. A la ciutadania se li ha d'explicar que la Constitució diu que de ciutadans només n'hi pot haver d'una sola classe, no? I a la ciutadania se li ha que la Constitució, que no la podem canviar cada matí en funció del, del que ens digui l'assessor d'imatge de torn, se li ha de dir a la ciutadania, miri, aquí resulta que si volem que es faci aquesta proposta d'algun comitè local del Partit Liberal, s'haurà de canviar la Constitució. I canviar la Constitució és una cosa, insisteixo, que no es pot fer cada matí, que és complicada, que és seriosa, que s'ha de tocar amb respecte i amb responsabilitat i plantejaments electoralistes destinats única i exclusivament i jo crec que és matosser de la manera que ho fan, a intentar recuperar un suport electoral que no tenen de cara a les eleccions comunals com aquest que s'està fent ara des d'algun comitè local del Pla jo crec que això no és propi d'un partit seriós, això no és propi d'un partit que estigui governant i això no és propi d'un partit que es pense que governarà pels segles dels segles no? mm -hmm. De totes maneres, el que sí que vostès recolzaria i fort seria el fet de que per aconseguir la nacionalitat al passaport amb tots els drets, doncs es rebaixin els anys, perquè 20 sí, sí, són sí, molts sí. actualment no, no, no, això totalment, ja hi dic ho teníem el, el programa electoral ho continuem defensant i estem en la línia del Consell d'Europa, és a dir, nosaltres ens inspirem d'un conveni del Consell d'Europa i en, en això treballem i en això treballarem, però molt que això ens tingui que tamans el pot tenir un cost electoral en determinats sectors més tradicionals que tenen la andorrànitat més arrelada en una concepció que jo respectuosament qualificaré de ancestral i que els hi sembla que perdem les essències. Jo crec que a vegades la gent hauria de mirar de respectar les essències en el conjunt de la vida andorrana i també en el que era un pilar de, de l'Andorra d'abans que era la solidaritat social cosa que s'està perdent no? uh -huh. un dels problemes que també ara estem tenint a Andorra és que per primera vegada des de ja fa potser un any estem veient com els indicadors econòmics doncs, baixen, hi ha sectors que comencen a tenir problemes i l'a bonança econòmica que havíem tingut durant molts anys s'està perdent aquest és un dels temes que preocupen sobretot suposo que també a vostès per aquestes inquietuds les hi fan arribar tota la gent uh -huh aquesta és una situació que no és nova que tants anys d'ajornar de les decisions no només d'aquests dos anys perduts de l'Albert Pintat però de, de jo diria com a mínim tota la última legislatura de majoria absoluta del govern del partit liberal l'anterior legislatura s'havien de prendre decisions, no es va voler es va anar la malaltia ara es continua fent el mateix la situació econòmica no és que no sigui bona és que no és gens de bona i tant de bo fos molt bona que jo me n'alegraria perquè nosaltres no, no, no fem la política de la catàstrofe i miri, no la fem per responsabilitat i no la fem, si se'n permet per egoisme polític tampoc perquè nosaltres ens convindria que l'economia n'és més bé perquè quan arriba l'alternança que estem preparant també trobaríem la situació millor i en canvi, si això dura dos anys més a aquest nivell, trobarem un camp de ruïnes els petits empresaris els hotelers determinades empreses mitjanes d'aquest país que ara han hagut de fer els xecs o, o, o pagar els rebuts de l'ICI saben el que vostè m'està preguntant i saben que el que vostè em deia és exactament la trista realitat no? hi ha molts hotelers que contracten per exemple amb tours o operadors d'aquests i que, quan, que, que han de retallar el preu de venda dels seus paquets i que o per badar o per semblar-los i que ja ho arreglarin, no van calcular eh, l'incidència de l'ici els seus preus. Això ara està tenent una incidència terrible en els seus comptes d'explotació. Hi ha empreses que no poden continuar i de la construcció, pues ja en parlarem un altre dia que és molt llarg de parlar però és el mateix d'una banda nosaltres no estem perquè continuï l'especulació immobiliària fora assenyada que tenim no? però també, clar, s'ha de, deixat créixer aquí un sector de la construcció importantíssim sense eh, consolidar una situació econòmica raonable, i ve la bombolla immobiliària, i això no és un privilegi d'Andorra, de la mateixa manera que puja eh, es desinfla, com sabem, no? i com veiem, no gaire lluny d'aquí. Uh -huh. De cara a les eleccions comunals, que ja les tenim més o menys a prop, es plantegen, ja han dit que repetirien la fórmula de l'alternativa, però es plantegen obrir-se també a unions amb altres partits o altres candidatures, per exemple, pensava jo ara amb els verds, que també són un partit d'esquerra Miri l'alternativa el... és oberta per tant, doncs si algun partit considera que a la vista del programa d'alternativa pot venir a plantejar una discussió doncs nosaltres estem oberts el que en, vostè entendrà que per, eh, per, per situació política, per responsabilitat per, per, per acció política concreta, el que nosaltres no podem fer és canviar el programa de l'Alternativa perquè arribi algú i ens digui eh, jo, sí, però tot el meu programa, mira, això està molt bé eh, quan algú no té cap aspiració a incidir realment en l'acció la, política, però com que nosaltres juguem en una altra divisió això no, a mi em sembla que si no és la discussió partir del programa alternativa es no vulgar la discussió i per tant si no es vol no es vol i no passa res no hi ha, no hi ha altra cosa que els independents nosaltres introduirem amplement la figura de l'independent a les llistes comunals, a totes les nostres llistes i hi ha, hi ha converses avançades amb persones que podem qualificar políticament d'independents en el sentit de que avui no militen a cap partit potser abans d'ahir o fa uns dies no era el cas no militen a cap partit no? però clar, que aquestes persones nosaltres les volem afegir i ens, ens fa molta il·lusió que s'afegeixin al programa i a les propostes de renovació de l'alternativa però el programa és el que és no? per tant, es pot millorar es pot aprofundir en temes comunals, locals es pot fins i tot eh, eh, avançar en, en noves orientacions però el l'eix central, el que nosaltres en diguem el tronc comú és U i aquest tronc comú doncs, va lligat amb l'alternativa del govern nou i per tant evidentment tots aquests independents que vindran a, a donar suport a les llistes o amb el seu vot o amb la seva participació des de fora de la llista a les eleccions comunals sabran perfectament que cada elecció té el seu timing i és diferent però que estem parlant del que estem parlant i estem parlant de fer una alternativa que després a les properes eleccions generals porti l'alternança a aquest país que bona falta que li fa Les properes eleccions generals pensa vostè que seran les definitives les del canvi de política en aquest país? A veure, nosaltres estem convençuts que és el que el país necessita jo diria que a em sembla que ara ja és el que una majoria del país vol però els ciutadans, evidentment, són els que tenen la paraula. I a nosaltres, a no parar de treballar per eh, fer l'explicació política eh, suficientment eh, seriosa, responsable i, jo diria, argumentada, perquè la ciutadania doncs, comparteixi el nostre projecte. Senyor Bartomeu, preguntaríem més coses, però tenim gaire temps i ha arribat el moment d'escoltar, com és habitual a aquesta hora, el qüestionari de la Maria Alemany. Doncs bona tarda senyor Bartomeu. Bona tarda. Si li sembla si començaríem parlant sobre la diada de Sant Jordi perquè ahir precisament doncs, molta gent portava un arròs a la mà i per tant com veu vostè? Per vostè és un dia especial? Bé, efectivament. Uh, jo hi portava... A, la, a primera hora al matí la plaça Andorra Vella, força roses a les mans, i portava com porto pràcticament cada dia la nostra rosa aquí a l'americana no? per tant, clar, sense vulguer apropiar de res, <risos> nosaltres és una festa que ens agrada doblement celebrar sí. Com definiria o explicaria que és Andorra un estranger? A veure, Andorra és una una experiència històrica que va aconseguir travessar tota una sèrie d'anys per una configuració especial per l'atorgament la, dels pareatges del 1278 I però és un país seriós que des de l'any dels anys 90 va voler canviar i estar en el concert de les nacions des de la seva petitesa i que té una constitució que li ha, li ha permès estar al Consell d'Europa i a les Nacions Unides no? que és un país molt bonic que ens l'estan fent malbé però que estem a punt de canviar les coses per millorar-lo. Això és el que explicaria i explico quan anem a veure els nostres amics interlocutors estrangers. Per vostè, quina és la fita més important que ha aconseguit? La Constitució. Haver treballat a la Constitució. Recomana? A fer possible. Recomana estudiar a l'estranger? A veure, jo estic orgullós de que els meus pares m'ho fessin, m'hi enviessin, no? s'ha de fer, això és massa petit les muntanyes les tenim molt al damunt és un és un avantatge però això genera molts inconvenients per tant jo mai m'ha agradat de que aquí a Andorra es vulgui fer una universitat amb pretensions de grandesa perquè sempre per molts diners que s'hi poguessin dedicar que no els tenim sempre seria una universitat provinciana amb tots els respectes per el que pugui ser una universitat provinciana per tant a mi em sembla bé que la Universitat d'Andorra faci cursos de postgrau que faci formació professional però això no és feina a la Universitat Andorrana sinó del Ministeri a través d'altres escoles però jo crec que hem d'enviar tots els andorrans que puguem i quan dic tots, vol dir tots ascensor social i no dues Andorres a estudiar a l'estranger Els pitjors enemics, per dir-ho d'alguna manera estan dins o fora del partit? A veure, jo, a diferència de, de l'Albert Pintat que diu que sóc el seu enemic polític, jo d'enemics no en tinc. Tinc adversaris, tinc algunes persones que m'estimen poc, però bueno. I a dins del partit, com que és un partit gran, que és un partit que és una força que creix i que cada dia Uh, tenim uh, més gent doncs no necessàriament som tots una, una colla d'amics perquè ens entenguem perquè això ja no és una colla sinó que és una colla molt gran, no? bé doncs els congressos són per això per decidir qui té majoria i qui no té majoria i quina sensibilitat jo crec que el partit nostre ha donat una lliçó d'integració de pacificació totes les sensibilitats que ja estan representades al comitè directiu i el comitè executiu i el grup parlamentari i nosaltres tenim una gran pau interior la qual ens dona una gran força no? per tant ni jo d'enemics no en tinc enlloc i, i, i el partit menys que fora no? doncs seguirem aquesta línia política per què creu que consta tant Andorra de vegades definir-se si de dreta o d'esquerra per què vegades costa? miri, els que li diguin és eh, la meva opinió, eh? Que no hi ha diferència entre dreta i esquerra segur que són de dretes aquests, eh? segur. Uh, costa definir-se perquè la gent li agrada fer l'andorrà en el pitjor sentit de la paraula en aquell dels diccionaris que no es fan aquí sinó a Barcelona ens diuen fer l'andorrà però que és una bona definició no? que, és, que és no mullar-se no? però jo crec que cada dia està més clar que en aquest país hi ha dues opcions dos maneres d'entendre el país dos maneres de governar-lo i aquí a Andorra hi ha un, una opció d'esquerra i de centresquerra clara que és l'alternativa i hi ha una opció de dretes que el senyor Albert Pintat encapçale jo diria que amb molta dedicació i voluntat eh? Si sí, li sembla canviar una miqueta de tema i li demanaríem quina és la seva destinació preferida per viatjar on li agrada anar al senyor Jaume Bartomeu fora d'Andorra A veure, jo com que viatjo tant per la feina no anar, doncs on m'agrada anar, allà un pugui anar amb la família a mi m'agrada molt anar a París però això ja no és cap no és cap notícia no? i m'agrada més anar cap al nord que cap al sud entre altres coses perquè potser al sud doncs hi vaig fer quasi tots els meus estudis també vaig estudiar a Toulouse i m'agrada tant anar cap a França que últimament el meu fill se m'ha motinat i m'ha dit que de quin en endavant quan marxem tots quatre vol anar també a conèixer més Espanya perquè coneix massa França i... Mm -hmm. Però bueno, a mi m'agrada Europa, eh? jo sempre dic que per tant Itàlia també m'agrada molt anem molt a Sant Marino i per tant passem per Itàlia això és el que m'agrada no? Doncs ja per finalitzar, ja que apuntava a França, doncs li demanarien com veu la possibilitat que Andorra pugui tenir una coprincesa Home, per nosaltres és una, una gran esperança, una gran cosa i jo crec que estem a punt d'aconseguir-ho, el resultat electoral és obert, però molt que el candidat de la dreta ha haigui quedat en primera posició, estic convençut que molts, molts, molts electors del François Begut, doncs poden votar a, a, a la segulena royal amb aquest pacte presidencial que plantege. i a partir d'aquí a la nit a Barcelona el Paco Ibáñez també ens va parlar de la segulena al recital i ho deia que perquè continuï la França que ell i jo i moltíssima gent ens estimem serà bo i és necessari i serà molt bo que tinguem cop princesa nosaltres que voldrà dir que ells tenen una presidenta de la república no? mm -hmm. Doncs, Gemma, ja, si et sembla, deixem aquí el qüestionari. Gràcies, Maria, com cada setmana, i gràcies també a Jaume Bartomeu per, per haver-nos acompanyat avui, gràcies coincidint amb aquesta data, 24 d'abril, dos anys de les eleccions legislatives, per tant, a l'equador d'aquesta legislatura. Bona tarda, senyor Bartomeu. Bona tarda. I nosaltres recordin que tornarem la setmana que ve puntuals a la nostra cita. Si ens escolten el dissabte ho estarem fent en diferit i no, i ara m'estan apuntant que és veritat, la setmana que ve no tornem perquè és dia 1 de maig, per tant, és festa al treball i nosaltres tampoc treballarem. Bona tarda.